Berisain lagusiaren tenore zurekin pantzori gara eta egun historikoa eskoziarentzat. zat. Independentzia nahi duten araz, erran beharko dute Eskoziarek boskaren bidez zer da giroa, zertan dira tendentziak Eskozian ikasketak egiten dituen Dominik Campistron aldu darren lekokotasuna berisailuntan. Eskoara sartu behar balimada, arabiera ere, kanboko egiko kontxeilari batek du oha jau egin, opolizionekoak kesu, Euskararen ukapena eta agazakeria ikusten dituzte deklarapena huetan. Ia hilaren mezortzia egun dira hartaldeak Nafarroa bardeetan sartzen negua han iragaiteko, Ameriketan egon hartzeinek egun hori eta Tokiori hautatu dituzte ere, eien arteko elgerreteratzia ospatzeko, txale hurreten lekukotasun alaster. Eta Meksikoa ipatzen egin nuen, munduko pilota xapelketak, kasu gauza seriosak urbiltzenari, finala erdiak gaur hasten dira. Aroaz, zementura dugu, Charlotte. Bai, haro ikerle, ikerleek dioten ez, odeiak ukanen ditugu egun momentukot. Ogei gradu egiten ditu eta ogei tamar gradurat iganen da. <tusurra> Eskoziak independentzia behar du, ala ez, galde uni, erantzunen diote, hostegun ontan, lau milion berri hon mila Eskoziarek. Euskal eritik, ordezkalitza zabala, jonada hara eta nola iragaitan den referranduma ikusteko, Euskal gobernuak ere ordezkalitza bat igurri du, eta baiaren aldeko aldarrik jarraituko ditu. Amasei urtetik orakoek dute bostkatzeko eskubidea, eta baiak irabazte madu, Eskoziak emezorzi hilabeteko epia izanen luke, Estando berriaren oinarriak negoziatzeko erresuma batuarekin. Domenica Campistron aldudekoa da, eta Glasgow irian da, arte ikasketak egiten, identitatea ipatzen dela hainit zerrandauku eta ekonomia gutxi. Jendeak tiskat, zut ez hain behitzea ekonomia ipatzen, baita zentimendua zer den eskosiak izaitia eta Hori da, baiet, bozkatzen dutena da identitate bat osoa ukaiteko. Ahont eta e ekonomia eta hori dute batera aipatzen. Eta inkestek eseskoa hilabazten ikusten dute. Azken inkestek, mainan dominikan piztronek aipatu dauku, zatikatua dela jendia, eta gaztia initzek kampaina azkarra egin dutela independentziaren alde. Hortaz, hausku zatikatu adira, behar zan baitzuna dute Bai e-kaitanute eta aski klarki, eta ni enelagunan aktean edo emean ikustetuan dien aktean ainitzak bai erozkatko bote. Baina bila animaniko publizitateak ere einaak, pulpabilizatzeko piskat, eta beraz nikustez jarekin ere diendea dionan da esetz bozkatzera. Ba en hori da ene sentenendu ezakibat ere nola itzuliko deno. Emaren emaitzak bihar goizaldian jainen ditugu eta biharko goiz begi saiuan iharddokitzeak le bilduko ditugu aititzak ezaguttzean biztan dena. Eskogian eskolaren kontrako diskriminazioa asalatu du Kanboko Kontsiluko opizia abertzaleak Eriko etxeko hautetsi batek eginduen duen adierazpenaren ondotik. Gomita batzu Frantses Luxian egin onduan, elibitasuna galatu du opizioneak eta. Hatetsi batek, euskara sarzen arabiera ere sartu behar dela egan du, intzarargietak ditu xetasunak. Xe Batzorde bateko bilkuran gertatu da eztabaida, gomita batzu frantses hutsean argitaratu ondoan euskaraz eta frantsesez egin behar zela salatu du lantalde zen oposizioko kide batek. Usaiazkoa baita, gero ta geiago Kanbonere herriko paperak elebidunez argitaratzea. Eztabaida piztu da Aswand batek euskara agertu behar baldin bada, arabiera ere agertu behar dela erranduelarik, argitxu harturruti oposizioko hautetxia. Gainera, uh, guretzten nahi bozu janiku kan ditugu ezt horik kontseiluan eta idurriz argi zen hemendik goiti denak elebidunez izanen zirela. Beraz berriz galdaiten du egin behar ginituzke, eskoraz ere eskolaaraz eta frantsesez etaez ze zela sekulan izan eta hor beste batk hartten uh, uh eskoraz eta frantzesez egiten balin matira, bardira egin ere arabiaz, ezen ta frantziako populuziona, euneko hamara arabia da. Bi arazo pausatzen dizkio jarrera horreko pozizioari, alde batetik Euskararen ukatzea, eta bestetik jarrera arrazista argitxu iriarturruti. Lehenik eskoraren ukatzea, eta gure idampitearen ukatzea, ezen ta eskalduna gira, gira, eta nahi gituztepasarazi eh, minoritate batentzat, bo. Hori batetik eta gero e, biaren aldetik, ebe e, xola xorietan usaintzen da ahazakeriak, hori ez dugu onartzenal ere. Gutun bat elarazidio teherriko etxari eta momentuz erantzunaren bea dira. Eta benzan brua uzapesa deitu dugu gukere, baina momentuko ez dugu haren erantzunik edo agaposturik eskulatu. Er greba segitzen, ostegun untan ere, eta parixetik jen beharrak diren e, goizeko bie gazkinak eta txaldeko beste biak ezestatuak dira miarritze parramekoa iraportuan, eta berdin beste sentzurat miarritzetik parixerat joan beharrak direnak bai goizekoak, bai aratsaldekoak. txaldekoak. Tarnose eta frantzia iparraren hartian eginaidean, Kamen Tra bide edo burdinbidearen alde agertu dira inkesta publikoetan, komisarioak aldeko ikusmolia eman dute, beren bilduman arrgitasun gehiago galdegin dituzte euri uren tratatzea zaairearen kalitateaz neurtzeko sistema bat ezaktzeaz ere gomendatze edo ezaktzea gomendatzen dute, ba eta era jabotzaren kontrako pare bat eraikitzea pareta bat eraikitzea, mainan baia eman dute proiektu hori da bez, kamiionak trainen gainean ezaagi. Tarnose eta Franzia hiparreko durzen artian, bihiri horietan, kargatze eta deskargatzeko lekuak egin behar liteizke. UNF <tutu> Oianen erakunde nazionalaren defizite estaltzeko gobernuak bi eurotik amalau eurotarate iganna iluke hoianak dituzten errien zerga ektaraka milukaztan departamento mailan hoianak dituzten errien elkarteko buruak dionaz alta ektarabatek sorzi eta marro uro arteko irabaziak baizik ezitu emaiten, iru euro geienik mendiko eskualdeetan frantzes gobernuak eunteagoita amost milio euro emaiten dizkio duene ferakundiari bere bil moldiaren zata eta zergagoratzeunekin esperudu diru hori erriek berek emanen diotela, oian eta zesolatzen den erakunde honi gertalitekena da, erriek privatuen eskustia, oian En kudeak eta, irabaziak handiagoak izan dituzten, iriskua beraz, UNFak EU un norteko haintzin ikuspenak ditularik oianen garapenian, privatuek irabaziak nahiko dituztena, oianen geroa sobera asolatu gabe. Gaur biltzekoak dira, oianak dituzten erriak franziako laborantza ministroarekin. Eta Euskal Herri Kolaborantza Gambaraka, Luzerna eta Sabayan, Basken, Idortzia, Segunderezi antolatzen du biak bi etxaldeetan, Aloren Ikustea, Lugan Olakoa, Luzerna ona izaiteko zerregin, Biltzea, Sabayan, Idograsteko moldea, Muntaduraka, ipatuko dira, Goizian behatzeketak erditan, Siberoan, Urustoi Lagabilen, Ailean de Davanen etxaldean, eta Aratxaldean biak erditan, Arrosan, Silvi eta Ramichel Brusten etxaldean. Eta egunda arzainen bardeetan sartzeko eguna, eta hor dira ere amiketan ebili arzainak juntatuko beren ur urteko itzorduaren zat, ireailaren emezorziguziz, Nafarroa bardeetan sartzen dira hartaldeak, negua hor udan tropa horiek horriko bortu alde horietan egoiten dira, eta gero Nafarroa zolako desertu urtera jausten dira, kainada deitu bideak hartuz, oidura hori inundik eldu den, kale Sancho Erregeak nahi ukan zuen xaristatu e, ejonkariko eta erhonkariko mendig izonak, hori talpizten arzainak, ta bat irabazi baitzuen musulmanuen kontra, e, eta zahraizu eta erhonkariko e, nahi zituen xaristatu, eta herri itzemantzu e, biziguziko neguan arzain hori jautz ziten bardetarat. erhonkarri eta zahraizu inartia bardeta bagdeta badabide buskabat, zenta arzainek sei egun etalaino emaita maitute bidean kurri horrat zeltzeko eta hortako da urte oroz urte horoz, bubilaren emez horzian hemengo mugako arzain horiek, joiten eta egun hortan xuxen txartzen Eta egun ameiketan egun euskal arzainek egun hori autatu dute ere beren elgirretaraztiaren zat zer den arrazoina, txali hurret? Arzain txoila dira, tenak desagertzen de ari dira, ezte gazterik. Zomait urte bahne, erranen dugu, Bahrdetako historia finik izanen dela, guaiko modu altxeurik. Eta orduan nahi ginduen inala, bon, e, utzigabe historiori bukatzeat arzain eskasean, nahi guk bon, ere zerbait egin, Zene eta iduritzen maitza uku, e, bardetako arzain bizi modu hori, e, hemen gozko aldunek berbera ere eman eta bizi izan nutela ipar ameriketako desertuetan. Eta hortako dugu e, egun hori e, antolatu, eta helburuazen pixkabat e, hemen gozien ere ere emozionez, baina memoria pixkabat ez freskatu, baina bon, ikusi eberen begiz, bere urtez eta urtez ere eman e, bizi bere Goizeko sorziontako anitzanen dira eta artzain horietarik batek du tirua botako ardien txartzeko seine alia emaiteko gero hartaldean txartzia ikusi eta meza ukanen dute eta ondutik bazkaria. Miarritzeko maitaldia bururatu behar zuen Teatre du Kor, Marie-Claude Pietra Gala eta Julien Deruoren taldiaren ikusgarriarekin, estatua da arrazoina, Julien Deruok minartu duela. Ikusgarrioren tza txartela kartuak zituzten jende guzieri, dirua ordaindua izanen zaie, ikusgarrioren ordez, maitaldiaren bururatzeko, Piramide kompainiaren ikusgarria, hipop ikusgarri bat izalenda, kampuan baratzei publikoan eta urri dikori igandea txaldea palean. Kirolak futbolian, Bilboko Atlitikek abiatu du bere Europako Xapelketa do Xampiontsilik edelakoa golik margatu gabe, parekoak ere ez, Zerona Berdin bururatu da, Bilboko Atlitik eta Shakar do Xaktar doniezken arteko partidatzo, San Mamesena eta diakin ere Multso Berian, FC Portok 6-0 irabaziduela bate borizof bielorrusiako taliaren kontra. Eta pilotan Mexiko Komunduko xapelketatik berriak trinketean pala laguzko pilotari intexakiten, Kazamaior eta Berjoro aseriz aharrek, final erdietarako txartela, ardietxidute atzo, bi manxa eta 0 irabaziz, egualdeko enkontra Zuzengi xalkatzeko ez zieten manxa bat ere utzi behar. Arno Berjoro. 2 oui, en... que... manxaz irabazi behar ginuan finalea erdientzat txelkatzeko horiek Argentina garaitu baitzuten iru manxaz eta guk aixek galdu Argentinaren kontra 2-0 bon, unara teldu ginen trebatu gabe lehen partida e egin ginuan atrinketuntan Argentinaren kontra horren asigira gure marken hartzen La on comanza borra la canxa Eh beh, maintenant uh, on va avoir et El capen partida iizagin da horen Espaini eta urugoien artean, Iruggen eta laugegin lekuen finkatzeko eta dietariik bat ukanen dugu final erdietan. Le perdant ce parti va jouer l'Argentine en demi et je pense qu'ils voudront éviter l'Argentine, donc je pense que demain ils auront eu bon parti à jouer. Arnau Bergero-Mintzo, ostegun uh, hasten dira finala erdiak eta franziako selekzioari doak ionez. Sarean hariko dira espainiakoaren kontra, gizonak trinketean balin uh, jokoan mexicoaren kontra, frontenizian neskak eta mutikoak espainiako selekzioaren kontra, sexta puntan kubaren kontra eta eskerparetan binazka mexicoaren kontra. Kontra eta xarako lehiaketaren finala atzoatxalian Larretxe eta Dukazuk eleman dute Berroi oita hamar nausitu dira Sebastián Gozales eta Bilbauri